Sura ya 40 na shenda Mirongo ya mwiso ya Yankubu Banda ya vavo, ya Yankubu aja ahudhurisha wana wa mtubaba wahe Na muje ni zintongo zintongo hijiri yao mesoho Na mutsangele munivulishie wanyu wana wa wa Yankubu na mvulishie banyu Israeli Wawe rubeni, deni wawe de umana wahandra wangu wa hanja na wakati na kanaba uashindi wananyao harima utukufu na nguvu wawe kuziliha sawa vu, yvo, na mro ushukao nguvu deivo kutoka tena de maana ujipu wa sheo ivo wa haya hangu walala na mshe wangu simeoni na lawi wao wananya Wafikia na huranja zitendwa za shiufujari jari dewa mititorenga fufu harimu mipango ya faraha yao ticosaidia ya harimu ya mabungilio yao maana harimu zihadwabu zao wauwa wanadamu, hauziviwa wakanta imizipa ya mindu ya zinyombe nisilani zihasiran zao, na zihadwabu nziro zao Nitoa hari mwa inti ya Yankubu. Nitoa hari mwa inti ya Israeli Yuda, wawe utopara zisufa zwananyaho utoshinda pia ya mandu yaho wanawabahu watohusujudia Juda manawang wawe sawa na Manasimba alay shintu ashita mia aregea makaziniha Isimba Iyo Kensi ulala na deni de atsosubotu aimide intimbo ya shufalu me itobaki harimo ya hali ayuda ibankora ya wakizimbeli. itobaki hari ya ya izinasila zahe. zare atampaka udwamana wa wayo aje mtu ikao amba uwantu wazinti pia mdunga atsofunga impunjaya hem juu. Atsofunga umana wampunja wa mpondra wae harima mzabibu muzuri. Atofua inguo yae harimwa ya maji ya majia zabibu na ijo yae harimwa idamu ya izabibu. Yamato ya macho yatoka maunkundu do mauri maji ya zabibu na yamanyo yae yatokame upe mauri dzia. Zabuloni waye atwinsi harimwa inyango ya ibahari vahanu izimarikabuzito parao bandari. Intiyahe icho endra atampakasi doni Isakari waesawa nampondra enjanguvu ikentiho hari mayamabaho yahe asiona amba uvahanu akenti vwa vozuri na ya njema, misali begalahe ha imijo asidunga hazia umrumwa dani atoka de ohakimu waikabila ya he. Mauride sikabila zasalia za, za Israila ambazo na mahakimu Dani amauri Noah iliopareju nyoha mbovu ilio nyango juu inzia. iyo uremamanyo zinsunzuni za farasi na mtu avingao ifarasi waye ha imengo Rabi wangu ni silinda Gadhi gadi atongiliwa na waidi De atwa buzosia Inti ya asheri itsotowa mavuna mema eshivande cha intishi toto zaula za shi ufalume. Naftali waye Mauri kantoko chalendra mboya, lidzao wana wazuri Yusuf way sawana mea wenzantra omea karibu na ditso la ya maroia he ya shia uhura Wavuta mafumo wa hauyengefu wa ya mafumo wa mutambisha haushiana de azingalia feteli fumo lahe imihono yahe na ya yamahwenje yafanya upesiwayo Hasibabu ya ushinzi wa mwezi mungu mwendza nguvu ya nkubu Umtunga magonzi gambe jadidi la israela jula mwezi mungu abaho Ambade msaanda demsan dawaho jula mungu mshinzi aubarikiwo kana izibaraka barakaza ya lawa mbinguni ishukawo, na yamaji lawa uzimu ya heao na zibaraka ya inzao za wana na yamatsunga naziradi uvolu azona baho izibaraka za imilima ya daima zinaema za imilima mititi ya hali Izira dizaba enazichuke harima ishitwa Yusuf ojouma uo aliyo ambade umuhu wa wananya Benyamini wayema uri mboenye hahatwari iasubwi ula ishintu ashitamia na uku wae wa shisho achisika Wao hopia de wapanga zikabila 12 la Israila ya, ya makali mabao awambiayo wakati ako wava wakati akoa vaziradi kila mtu ziradhi za mulazimu. Ihufaya ya yankubu banda ya vale yankubu ya aja ausia wanawahe halini Tihale haleni tofa na isa itoka utifu na monedi mavani vaniha wadzade wangu na hari di e gambe lilo moni mali la efroni wa shihiti, makpela karibu na mambre hari mwa ntia ya kanani. lilo de lishamba ibrahim ali nou efroni ile ya kemili ki ahe hoho de uvano ibrahim a diwa cenam tumsewa he sara baanda ya vavo isiaka na namtumsewa he rifka Ohode na hanu wa hawajaule lishamba na ligambe lilio umoni linunulu haya mahiti wakati yankubu amali dzahu sia wahe aregea alala afariki dunia aende awapara wadzadewa